«Між іншим, завтра в нас забава», – повідомив я Славка, коли після заліку ми вийшли з інституту. «Зустріч з Миколою Вінграновським». «Справді? Він що, сюди приїхав?» «Звичайно. Він тут і розмовляє зараз зі мною». Славко злегенька отетерів, і щоб довго його не мордувати, я припечатав. «Ти будеш Вінграновським». «Е, ми так не домовлялися» а ти бачив, які в нас дівчатка? Вони за Вінграновським просто вмлівають, готові у вогоні в воду. Ти хочеш зіпсувати їм свято? Ти тільки задумайся, що вони бачать у цьому зачуханому Франківську. А їм же так хочеться причаститися чогось високого. Перестань, клоун, І не забувай, що минули великодні свята, закуски буде повно. Ти їв, Гуцульську кулешу. Славком якнув на очах. Але в мене вимова зовсім не київська, долали його сумніви. Дурниці. Маєш цілий день для вправляння. Я ж не прошу тебе зіграти роль Павла Ребра чи Григорія Петрука Попика. Ти тільки й подумай: цілий вечір ти будеш Миколою Вінграновським. Кожне твоє слово буде на вагу золота. «Будь-яка панна вмре від щастя за один твій поцілунок. Я не знаю його віршів на пам'ять». Очевидь, це був останній далеко не найважливіший аргумент. «Ну і дурниці! Не так багато поетів здатні читати свої вірші з пам'яті. Зате ти знаєш на пам'ять свої вірші. От їх ти в основному і будеш читати. Свої вірші? Власне, у вас багато спільного». У тебе, правда, більше сюрреалістичних образів, але це нічого. Пізній Вінграновський буде у нас сюрреалістом. Щоби остаточно зламати усі Славкові вагання, я поволік його до пивбару в центрі міста. Там було тлумно і гамірно, черга за пивом вибігала своїм хвостом на вулицю. Я пройшовся вздовж черги і побачив журналіста і перекладача Романа Гнатишина, який саме недавно повернувся з Харкова назад до Франківська і працював у редакції обласної газети «Прикарпатська правда». Ромко взяв нам пиво, і я розповів йому про наші плани на завтра. «Може би ти пішов з нами? Підстрахуєш?» – запропонував я. «А дівчат багато буде?» – спитав Ромко. «Тьма». І при чому різні? Ну, я не звик дурно хліб їсти, а що як я зіграю роль якогось харківського поета? А які у вас там є поети? Ромко почав називати якісь імена, але ми, крім Роберта Третьякова та Володимира Брюгіна, ні про кого не чули. Причому останній відомий був як критик. «Повний завал, – зітхнув я, – і це Харків». А жодного поета з українським прізвищем. Ну, Брюген якось не звучить, похитав головою Славко. Який з тебе Брюген? Та й на третякова ти не тягнеш зі своєю галицькою фізією. Зате я маю його збірки, сказав Ромко. Це аргумент, погодився я. А по-харківськи умієш говорити? А що там сложного? Як надо, так і заговорим. Наступного дня Славко взяв мене збірку віршів Вінграновського і підписав її приємними для мене словами: Лицарю пера і бартки надії нової української поезії. Щоб дівчата вже не мали жодного сумніву, що я теж великий поет, майже як Вінграновський. Фотографія автора при цьому була завбачливо вирвана у центрі біля пошти чекав уже нас Ромко зі збірками Третьякова в кишені. Дорогою ми купили вина і подалися до інституту. У ті часи було модно влаштовувати різні вогники, на які запрошували місцевих знаменитостей. Цього разу все виглядало не менш святково. Дівчата повбирали вишиванки, понакручували на головах якісь карколомні конструкції, наготували закуски... І, вліваючи серцями, чекали кумира. Поява ще одного, хоч і незапланованого поета, викликала радісне пожвавлення. Ромко був хлопець симпатичний, дарма що віршив його ніхто з них ніколи не чув. Спочатку, як ми й домовилися, павуляк читав вірші Вінграновського з книжки, пояснивши це тим, що написав їх давно, і нові твори їх витіснили а потім плавно перейшов до читання на пам'ять своїх власних біршів. Його поезія ніжна і соковита брала за серце, і цей перехід від однієї поетики до іншої не викликав жодної настороги. Проблемою натомість була м'яка галицька вимова зі звуком «с», який наближався до ши. Славко намагався побороти її і розмовляти літературно, але це не завжди вдавалося. Особливо в міру того, як зникало вино, у його мові все частіше проскакували галицизми. Та дівчата, на щастя, сприймали їх як спробу киянина підлаштуватися до них. Ромко, проживши у Харкові кілька років, грав східняка куди успішніше, але і йому було ліньки читати простенькі вірші Роберта, і він перейшов на власні переклади з польською. Ромко перекладав Стафа і Галчинського. Перед тим, як надати мені слово, і Ромко, і Славко не пошкодували компліментів на мою адресу. Однокурсниці раптом дізналися, що навчаються з рідкісним талантом. Славко навіть підняв тост за найбільшого поета Прикарпаття. Студентки почали дивитись на мене тепер з якимсь особливим вогником в очах. Я читав вірші, від яких у панночок проступали на очах сльози. Коли я закінчив, вони кинулися мене цілувати і всього обслинили так, що я здавалося весь просяк їхніми парфумами і помадами. Вечір закінчився тим, що я залишив обох почесних гостей на поталу голодних філологінь, а сам чкурнув додому.